Частина 3. Про емоційний біль Розділ 10. Нехай усе це припиниться Якщо ви зважитесь записатись на курс терапії, спочатку фахівець спитає вас, на який результат ви розраховуєте. Більшість людей говорить про емоції. Вони хочуть позбутися болісних і некомфортних емоцій та отримати трохи приємних і спокійних. Хіба в цьому є щось дивне? Всі ми хочемо бути щасливими. Вони змушені терпіти біль, тож хочуть від нього втекти. Але замість позбуватись емоцій під час терапії, ви навчитеся змінювати свої стосунки з ними, приймати їх усі, зважати на них, бачити в них те, чим вони є, та впливати на них, змінюючи їхню інтенсивність. Емоції вам і не вороги, і не друзі. Вони виникають не через те, що в мозку бракує якихось гвинтиків, і не через те, що ви тонка натура, як вам раніше казали. Емоції – це спроба вашого мозку пояснити те, що відбувається у вашому світі та вашому тілі. Мозок отримує інформацію про зовнішній світ від ваших органів чуття, від тілесних процесів, як от серцебиття, дихання, гормони, імунні функції. Потім на основі спогадів про аналогічні відчуття в минулому він доходить висновку про те, що відбувається зараз. Ось чому, якщо після кількох чашок кави у вас прискорюється серцебиття, можете чекати на панічну атаку. Серце калатає, дихання прискорюється, долоні пітніють. Усе це нагадує той випадок, коли з вами стався напад паніки в супермаркеті. Ці фізичні відчуття схожі на страх, тож ваш мозок припускає наявність загрози та відповідним чином на неї реагує. Хіба не було б чудово, якби, прокидаючись уранці, ми могли вирішувати, що відчуватимемо цілий день? Мені, будь ласка, любов, захват і радість. На жаль, усе не так просто. Цілком протилежна теорія полягає в тому, що емоції нібито виникають у нашій голові випадковим чином, і ми геть нічого не здатні контролювати. Ми можемо лише опиратись їм, блокувати, поводитись раціонально. Але це теж не має нічого спільного з реальністю. Хоч ми й не можемо безпосередньо викликати ті чи інші емоції, ми маємо набагато більшу ваду над своїм емоційним станом, ніж нам казали завжди. Це не означає, що треба картати себе за емоційний дискомфорт. Це означає, що ми маємо навчитися брати на себе відповідальність за власний психологічний добробут і будувати нові емоційні конструкції. Чого не треба робити з емоціями? Відштовхувати їх. Уявіть, що ви на пляжі. Ви заходите в море по груди. Щоб дістатись з берега, хвилі мають пройти через вас. Якщо спробуєте їм завадити, дізнаєтесь, наскільки вони могутні. Вони швидко накриють і поглинуть вас. Але не обов'язково опиратись хвилям. Вони все одно на вас накочуватимуться. Якщо ви це приймете, то зможете зосередитись на тому, як отримати голову над водою. Так, ви відчуватимете удари хвилі, можливо, на якусь мить вони навіть виб'ють вас з рівноваги. Але рухаючись в унісон із водою, ви швидко зведетесь на ноги. Емоції мають багато спільного з хвилями. Коли ми намагаємось заблокувати свої почуття, вони збивають нас із ніг, і ми не можемо розібратись, куди нам пливти. А якщо дозволити емоціям оминути нас, то вони підуть далі своїм шляхом. вірите, що емоції – це факти. Ваші емоції абсолютно справжні, але це не факти. Це припущення, тестова точка зору. Емоція – спроба мозку втлумачити навколишній світ так, аби ви могли задовільняти свої потреби та виживати. Думки теж не завжди відзеркалюють об'єктивну реальність. Саме тому багатьом людям дуже допомагають методи на зразок когнітивно-поведінкової терапії. Вони допомагають зробити крок назад від своїх думок та почуттів і розглядіти в них те, чим вони є насправді. Якщо думки – це не факти, але вони все одно провокують у нас стрес, варто перевірити, чи мають вони щось спільне з об'єктивною дійсністю. Можливо, слід усе ж розглянути альтернативні варіанти. Коли ми сприймаємо свої нинішні думки та почуття як факти, ми дозволяємо їм формувати думки та почуття на майбутнє. І тоді життя перетворюється на ланцюг емоційних реакцій, а не свідомих рішень. То як перестати приймати думки за факти? Треба ставити питання. Терапія вчить цікавитись усіма нашими переживаннями, що походять як з середини, так і з довкілля. Люди сідають напроти мене і починають розповідати, що цього тижня вони неправильно сприйняли, які почуття вони б мали пережити, якби не втрапили в стару пастку самокритики і ненависті до себе. Потім ми намагаємося розглянути ситуацію з висоти пташиного польоту. Ми аналізуємо свої дії до того ж із цікавістю, а не самокритикою. Тож, був у людини чудовий тиждень чи важкий, ми все одно вчимося і ростемо. Здорова цікавість допомагає дійти висновків із власних помилок. Без неї буває дуже складно визнати їх. Цікавість дає енергію та дозволяє з надією дивитись в майбутнє. Щоб не сталося, ми завжди вчимось. Набір інструментів Перевірте свої стратегії боротьби зі стресом. Які перші ознаки емоційного дискомфорту ви помічаєте? Ідеться про певні вчинки? Ви усвідомлюєте, що блокуєте свої почуття та займаєте захисну позицію? У якій саме частині тіла ви відчуваєте ці емоції? Про що ви думаєте? Як ви трактуєте цю ситуацію? Як це на вас впливає? Спробуйте записати ці думки. Чого ви боїтесь, якщо вірите цим думкам? Які дії йдуть після сильних емоцій? Чи допомагають вам ці дії в короткостроковій перспективі, а в довгостроковій? Попросіть друга проаналізувати з вами цю ситуацію та допомогти вам виявити пастки, в які ви могли втрапити. Разом розгляньте різні варіанти сприйняття ситуації. Підсумок розділу. Емоції вам і не вороги, і не друзі. Ми маємо більше влади над своїм емоційним станом, ніж нам завжди казали. Якщо ви відштовхуватимете свої емоції, у вас буде більше проблем, ніж якщо дозволите їм просто пройти крізь вас. Емоція – це не факт, а лише один із варіантів сприйняття ситуації. Якщо відчуваєте болісні емоції, будьте допитливі, ставте питання, що вони можуть вам підказати.